Пішов раніше. Він пішов на вахту, прибравши за собою. Батько був акуратною людиною і не переносив безладу. Його книги стояли на паличці за склом, його речі висіли в шафі. Олег витягнув з шафи форму батька. Напевно, він не одягав її на кораблі. Форма була зовсім новою, синьою, міцною, з двома зірочками на грудях над кишеню куртки, з тонким золотим лампасом на вузьких штанях. Олег витягнув форму із шафи і приклав до себе. Форма була завелика. Тоді Олег одягнув куртку своєї, і вона стала, як на нього, шита, тільки довелося трохи засукати рукави. Потім він попідкочував штани. Якби батько жив у селищі і ходив би в цій формі, він дозволив би Олегові інколи її одягати. Тепер корабель повністю належав Олегові. Навіть повернувшись у ліс, він завжди сумуватиме за кораблем і мріятиме повернутися сюди знову, як мріє старий і як мріяв Томас. І в цьому теж не було нічого поганого. І в цьому була перемога старого, який не хоче, щоб ті, хто ріс у селищі, стали частиною лісу. Тепер Олег абсолютно розумів, як і чому думав старий. І його слова набували змісту, усвідомити, який можна було тільки тут. Олег здогадався підняти кришку стола. Там всередині було дзеркало. Хлопцеві доводилося бачити своє відображення в калюжі, але у великому дзеркалі він ніколи себе не бачив. І, дивлячись на себе, він усвідомив роздвоєння. Але це роздвоєння не було неприроднім, адже там, за зачиненими дверима, тільки що був він, маленький Олег. Він навіть не допив молоко, а тепер він стоїть перед зеркалом у формі батька. Звичайно, зараз він зовсім не схожий на батька, бо його обличчя обвітрене, обморожене, обтягнуте темною шкірою, з ранніми зморшками від недоїдання і жорсткого клімату. Але все ж це він. Олег, він виріс, повернувся, одягнув форму і став членом екіпажу корабля «Полюс». У письмовому столі він знайшов записник батька, половина сторінок у ньому були чисті, не менше сотні чистих білих листочків, справжній скарб для старого. Можна вчити дітей малюючи на папері різні речі, яких вони ніколи не бачили. Адже їм треба буде, коли підростуть, обов'язково повернутися на корабель. І ще він знайшов там декілька великих кольорових малюнків, фотографії з краєвидами земних міст, і також взяв з собою деякі інші речі, були незрозумілими. Їх Олег поки що не чіпав. Він усвідомлював, що шлях до селища буде важким. Але одну річ він взяв, тому що відразу згадався, що це таке, і збагнув, як втішиться Сергіїв та Вайкус, який часто малював йому цю річ на вологій глині і повторював. «Я ніколи не вибачу собі, що ніхто з нас не взяв бластер. Жодна людина!» «Ти даремно кажешся, відповідав старий. «Для цього треба було повертатися на командний місток, а там була смертельна радіація». Виявляється, бластер лежав у батьковому столі. Рукоятка зручно лягла в долоню. І щоб перевірити, чи є в бластері заряд, він скерував його на стіну і натиснув на спуск. З бластера майнула блискавка і обпалила стіну. Олег примружився, але ще хвилину після пострілу в очах меготіли іскарки. І Олег вийшов у коридор з бластером у руці. Тепер він був не тільки господарем корабля, а й отримав можливість говорити з лісом, не як прохач. «Нас не зачепайте!» У коридорі Олег зупинився у роздумах. Хотілося піти в навіаційний відсік або у вузол зв'язку та розумніше повернутися на склад. Бо коли дік з Мар'яною уже прийшли туди, вони хвилюватимуться. Олег швидко повернувся назад, але склад був порожній. Ніхто туди не заходив. Ну що ж, час їх розбудити. До того ж, хоч Олег собі у цьому і не зізнавався, хотілося послати перед ними у формі космонавта. Хотілося сказати «Ви проспите все на світі». А нам час відлітати до зірок. Цього разу він перейшов ангар на впростець. Шлях назад здавався коротшим, ніж учора. Він уже звик до корабля. Попереду з'явилося яскраве світло. Люк назовні був відчинений. Вони його забули зачинити. Хоча це неважливо На такій висоті, напевно, немає тварин. Що їм тут робити? Олег примружився і постояв так хвилину, поки очі звикли до сонячного світла. Сонце стояло високо, ніж давно минуло. Олег розплющив очі і сторопів. Ніяких слідів діка і Мар'яни. Сніг за ніч все вирівняв і згладив. Сніг без жодної темної плями. «Гей!» – крикнув Олег неголосно. Довкола панувала така тиша, що страшно було її будити. Цієї цієї жмиті Олег помітив, як щось заворушилося метрів за двадцять від корабля. Там був невисокий сніговий пагорб. І тварюка, білий як сніг, якої Олегові ще не доводилося бачити, схожа на ящерку, тільки з шерстю, довжиною понад 4 метри, обережно, ніби чатуючи на здобич, розривала цей пагорб. Олег заворожено дивився на звіра і чекав, що буде далі. Він ніяк не пов'язував білий пагорб з ночівлею діка та Мар'яни. Навіть коли лапи звіра розгребли сніг і там з'явилася темна пляма палатки, він все ще стояв нерухомо. Але в цей момент прокинувся дік. Він крізь сон почув, як вовтузиться над ним звір, і його ніс вловив чужий небезпечний запах. Дік вихопив ніж, рванувся з-під палатки, але зачепився за ковдру. Олегу здалося, що сніговий пагорб раптом ожив, піднявся угору стовпом снігу. Звір зовсім не злякався, а навпаки. Переконавшись у тому, що не помилився, схопив пазурами лап оберемок шкір і намагався притиснути його до землі, придушити. Гарчав і радів здобичі. Олег, лісова людина, намацав рукою на поясі ніж і готувався до стрибка. Очіма вже вгадував де у цього білого звіра незахищене місце, куди треба вдарити ножем. А Олег, мешканець корабля і син механіка, замість ножа вихопив ластер, але стріляти звідси, зверху, здалеку не став, а зістрибнув на сніг і кинувся до звіра, стискаючи в руці зброю. Звір, побачивши його, підняв морду, загарчав, відлякуючи Олега, напевно сприйнявши його за конкурента. Олег вже не боявся поцілити в діка, зупинився і вперіщив у пащику тварюки заряд бластера. Поки дік з Мар'яною, пообідавши і обійшовши корабель, витягували до виходу те, що треба забрати з собою в селище, Олег піднявся нагору у навігаційний відсік. Він кликав діка, але той не пішов. Йому достатньо було продуктів на складі. Не пішла і Мар'яна. Олег показав їй, де знаходиться бортова лікарня, і вони відбирали ліки та інструменти, які описала Еглі. А треба було поспішати, бо знову пішов сніг і помітно знизилася температура. Ще день і з гір не вибратися. Сніг падатиме багато днів і морози будуть до 50 градусів. Тому Олег опинився у навігаційному відсіку сам один. Він постояв кілька хвилин в урочистому оточенні приладів у центрі загиблого корабля, створення якого було гідною перемогою мільйонів людей та тисяч років людської цивілізації. Однак Олег не відчував ні страху, ні безнадії. Він знав, що тепер селище, хоча б для нього Олега, перетвориться із центру Всесвіту, в тимчасове сховище на ті роки поки корабель не стане справжньою домівкою, поки вони не зрозуміють його настільки, щоби з його допомогою повідомити про себе на землю. Для цього треба, дорослі тисячу разів говорили про це, відновити аварійний зв'язок. Олег зайшов у радіовідсік, бо старий пояснив йому, де шукати довідники та інструкції до позв'язку, ті, які потрібно зрозуміти, перш ніж помре старий і помре Сергіїв. Тільки вони зможуть допомогти йому, Олегові і тим, хто прийде після Олега. У радіовідсіку було напівтемно. Олег не відразу знайшов скриньку з інструкціями. Він витягнув довідники, їх виявилось багато, і невідомо, який важливіший. Та Олег знав, що він швидше викине туфлі матері, аніж ці книги. Він радо взяв би з собою якісь деталі, інструменти, які стануть в нагоді, але розумів, що це доведеться відкласти до наступного разу, коли він буде розуміти зміст цих екранів та приладів. І раптом Олег зауважив, що панель, напівзатулена кріслом оператора, мерехтить легким світлом. Олег обережно, ніби очікував нападу дикого звіру, підійшов туди. На панелі рівномірно спалахував зелений вогник. Олег спробував зазирнути за панель, аби зрозуміти, чому це відбувається, але не вдалося. Він сів у крісло оператора і почав натискати на клавіші перед панеллю. Теж нічого не сталося. Вогник так само спалахував. Що це означає? Чому вогник? Хто залишив його? Кому він потрібний? Рука Олега доторкнулася до ручки, яка легко відійшла вправо. І тоді із тонкої решітки, поруч з вогником, донісся тихий людський голос. «Говорить земля! Говорить земля!» Потім щось запищало в такт макотінь вогника. Через хвилину голос повторив. «Говорить земля! Говорить земля!» Олег втратив відчуття часу. Він чекав знову і знову, коли пролунає голос, якому він не міг відповісти але який пов'язував його з майбутнім, з тим часом, коли він зможе відповісти. Олег отямився від дзвіночка годинника на руці. Годинник знайшов у своїй каюті дік і віддав Олегу. Годинник дзвонів, що 15 хвилин. Напевно, так було треба. Олег підвівся, сказав голос з землі. До побачення. І пішов до виходу з корабля. Ніс кілограми довідників, у яких не розумів жодного слова. Дік з Мар'яною вже чекали його внизу. «Я за тобою збирався», – сказав дік. «Ти що, хочеш тут назавжди залишитися?» «Я б залишився», – сказав Олег. «Я чув, як говорить земля». «Де?» – вигукнула Мар'яна. «У радіовійціку». «Ти їм сказав, що ми тут?» «Вони не чують, це якийсь автомат. Адже зв'язок не працює, хіба ти забула?» «Раптом тепер запрацював». «Ні», – заперечив Олег, «але обов'язково запрацює». «Ти це зробиш?» Ось книги, – сказав Олег, – і я їх вивчу. Дік скептично усміхнувся. Дік, дітченьку, – благала Мар'яна, – я тільки збігаю туди і послухаю голос. Це швидко. Пішли разом, га? Хто це все буде тягнути, – бурчав дік? – ти знаєш, скільки снігу на перевалі? Він вже знову почував себе головним. Із-за пояса в нього стирчав бластер. Однак арбалет він не викинув. Дотягну, – сказав Олег і кинув мішок на сніг. Пішли, Мар'янко, ти почуєш голос. Тим паче, що я, звичайно, забув найголовніше. В госпіталі є невеликий мікроскоп?» «Так», – відповіла Мар'яна, – «навіть не один». «Добре», – сказав дік, – «тоді я з вами». Вони втрьох впряглися в санки і тягнули їх спочатку нагору крутим схилом провалля, далі плоскогір'ям, потім униз. Падав сніг і йти було важко, але не холодно. І їжі було багато. Порожні бляшанки вони не викидали. На четвертий день, коли вони почали спускатися з гір, саме там, де протікав потічок, вони раптом почули знайоме мекання. Коза лежала під скелою біля води. «Вона нас чекала!» – закричала Мар'яна. Коза схудла так, що здавалося ось-ось здохне. Троє пухнастих козеняток вовтузлися біля її живота, намагаючись дістатися до молока. Мар'яна швидко відкинула ковдру на санках і почала шукати в мішках їжу для кози і козенят. «Гляди, щоб вона не отруїлася», – попередив Олег. Коза видалася йому дуже гарною. Олег втішився їй майже як Мар'яна, і навіть ніг не сердився. Він був справедливою людиною. «Добре зробила, мала, що втекла від мене», – сказав він. «Я б тебе точно убив. А ось тепер ми тебе запряжемо». Щоправда, запрягти козу не вдалося. Вона пручалася, аж луна неслася горами. Козанята щосили допомагали матері, вони переживали за неї. Так вони йшли далі. Дік з Олегом тягнули санки, Мар'яна підтримувала їх позаду, аби не перевернулися, а останньою йшла козацька з занятами, які постійно хотіли їсти. Навіть тоді, коли спустилися у ліс і там були гриби і корінці. вона все одно вимагала згущеного молока, хоча теж не знала, як і мандрівники, що ця біла густа солодка маса називається згущеним молоком. Частина друга. За перевалом. Розділ перший. Відлига затягнулася на два тижні. За календарем весні приходити було ще зарано, але всі сподівалися, що морози більше не повернуться. У селищі подвійний календар. Один місцевий. Він визначається зміною днів. Початком зими та літа. Другий – земний, формальний. Як закон, який ніхто не виконує. Давно, майже 19 років тому, за земним відліком і 6 років за місцевим, коли решта тих, хто врятувався після катастрофи Полюса, досягли лісу. Сергіїв зробив перший карб на стовпі, вкопаному за крайньою хатиною. Один карб – земний день, 30 карбів чи 31 – земний місяць. Поступово календар перетворився у суцільний ліс стовпів із карбами. Над ними зробили дах від дощу та снігу. Карби були різними – одні більшими, інші меншими. Біля деяких допоміжні знаки – знаки смерті і знаки народження. Знаки епідемії і знаки сильних морозів. Коли Олег був маленький, ці стовпи видавалися йому живими і мудрими. Вони все пам'ятали. Вони пам'ятали, що він погано вивчив біографію або посварився з мамою. Якось Мар'яна зізналася Олегу, що теж боїться тих стовпів. А дік розсміявся і розповів, що хотів зрізати зі стовпа поганий карп. Але старий упіймав його на гарячому і висварив. Календар Сергієва обманював, усі про це знали. Він обманював двічі. По-перше, доба тут на дві години довша, аніж на землі. По-друге, таких діб на рік більше тисячі. Коротке літо, довга що дощова осінь, 400 днів зими і холодна також довга весна. Уся ця довга арифметика і стала своєрідним вододілом поміж старшими, які вийшли з корабля і молоддю. Старші роблять вигляд, що вірять стовпам під дахами, і рахують земні роки. Молодші сприйняли місцевий рік, як він є. Бо як зрозуміти... Коли осінь – це рік, а зима – теж рік. Отож, відлига затягнулася на два тижні. Сніг потемнів, потоньшав. Схил цвитерного пагорбу, повернутий до селища, став рудим. Вилізли і заворушилися, поговіривши, що настала весна, молоді пагони лишайника. Єдина вулиця селища стала суцільною смугою болота. За будиночками смуга ділилася навпіл. Вузький потічок вів до воріт і частоколу. Ширший завершувався біля майстерень та хлівів. Праворуч від майстерні, перед хлівами, кіз, утворилася глибока зелена калюжа. Вранці козенята розбивали в ній лід гострими кігтями і бавилися в болоті, розшукуючи храбаків. Потім починали битися і з'їмати бризки, падали в болото, дригали ногами, також вітали по добу весни. Лише коза, її величність коза, матір цього сімейства, чудово розуміла, що до весни ще далеко. Вона годинами тупцювала біля майстерні, звідки йшло тепло, а коли її обридало, починало тертися панциром до стіни. Майстерня розкачувалася. Олег вибігав на двір і відганяв козу палицею. Побачивши Олега, коза вставала на задні ноги, розмахувала передніми, нависала над Олегом і тоненько мекала від радості. Вона була впевнена, що її улюблениць жартує. Тоді Олег кликав на допомогу Сергієва. Його коза побоювалася. «Ану!» – грізно казав Сергіїв. – Повертайтесь, мадам, до материнських обов'язків. Ваші діти безпритульні. Коза не поспішала відходити. Високо закидала зелений зад. До козенят не поверталася, а йшла поволі до частоколу і завмирала там, маючи надію, що з'явиться її друг. Солідний козел, заввишки три метри, з кістяними гребенями. Інколи козел з'являвся на галявині і тонким голосом кликав козу на прогулянку. Близько до огорожі він не підходив, боявся людей. Коза бігла до воріт, і якщо там нікого не було, сама відчиняла браму і зникала на кілька днів. Від таких прогулянок уже тричі були приплоди, і тому в стайні жило семеро казанят різного віку. Користі від кіз було мало, але вони стали частиною життя, доказом живучості селища, забавкою для дітей, які їздили на їх верхи, хоча казанятам це не подобалося, і такі ігри закінчувалися синцями. Можна було, звичайно, їх зарізати і з'їсти? Вбивали ж містливці диких кіз. Узимку, коли стало зовсім сутужно з їжею, дік запропонував сам все це владнати, але Мар'яна протестувала, і її підтримав старий. Дік стенув плечима. Він не любив сперечатися і йшов в ліс, незважаючи на завірюху. Повернувся пізно ввечері, відморозив пальці на лівій руці, але приніс маленького ведмедика. Одна перевага від існування кози все ж була. Вона виявилася чудовим охоронцем і навчила сторожувати козенят. Варто було чужому підійти до огорожі, як козача сім'я здіймала такий рейвах, що прокидалося все селище. Правда, потім, якщо козі здавалося, що небезпека серйозна, вона втікала у найближчу оселю ховатися. Тут вона розтрощувала усе, що не так лежало, і спустошувала, якщо вчасно не тямитися, усі й каструлі. Коза, істота добра і товариська, ненавиділа тільки Чистоплюя. Напевно, вона колись із ним зустрічалася. До його клітки вона підходити не наважувалася, але здалеку тупо ногами і погрожувала, мекала і вимагала, щоб селище звільнили від такого огидного мешканця. Найпершим познайомився з Чистоплюєм приймав тітки Луїзи Казик. Навесні Казику виповнилося 13 років, хоча на вигляд не даси і 10. Маленький, сухий, темна шкіра, уся в синіх цятках від перекоти поля, руки подряпані, шрам через усе чоло навскіз. Казика називали ще й Мауглі, бо ліс був для нього рідним домом. Якщо інші підлітки ходили до лісу, навіть ночували там, знали, як заховатися від хижаків посеред хащів білої сосни, то Мауглі міг жити в лісі цілими тижнями. У лісі він був господарем, і це знали всі. Дерева слухняно прибирали гілки з його дороги. Гриби закопувалися у землю. Ліани хижаки підтискали хвости. Його запаху боялися навіть шакали. Мауглі ніколи не брав у ліс арбалет. Він кидав ніж так сильно і влучно, що міг пришпилити комара до стовбу раз в 50 метрів. У селищі казик був завжди тихий і мовчазний. Він ніколи не плакав і не бився. І ніхто не хотів битися з ним, бо у будь-якій бійці казика охоплювала холодна ненависть. Він не міг бавитися. Спочатку тітка Луї забоялася, що казик не але до школи він ходив слухняно. У класі майже завжди мовчав, коли його не запитували і не завдавав ніяких запитань. Але мав хист до навчання, слухав усіх і все запам'ятовував. Старий стверджував, що у казика прекрасна фотографічна пам'ять. На землі, казав він, з нього виріс би визначний чоловік, але тут для нього мало інтелектуальної їжі. Це талановитий, майже завжди голодний мозок. Дай йому все, що можеш, казала тітка Луїза, а потім на землі інші додадуть йому решту. Ідолом-покровителем і вірним другом Казика був дік, і тому, що дік був людиною лісу, і тому, що обоє були сиротами. Дік взагалі майже не пам'ятав своїх батьків. Казик втратив їх під час епідемії, коли був зовсім маленьким. Він ніколи не називав Луїзу мамою. Фуміко, інша вихованка Луїзи, кликала її мамою, Казик тільки Луїзою. весени, невдовзі після повернення з гір, де лежав розбитий полюс, казик з діком були в лісі. Вони пішли на далеке полювання, на схід, кілометрів за 20. Туди, восени, відходять стада мустангів. М'ясо мустангів не їстівне, навіть шакал не чіпає мустанга. Але в мустангів є дивовижний повітряний міхур. Тварина роздуває його, коли рятується від погоні. Тоді мустанг із сухої жилової, ледь схожий на коня Камахи, перетворюється на яскраву кулю і підіймається в повітря. Його повітряний міхур еластичний і міцний. З нього роблять чудові віконі плівки, мішки, сумки, посудини для води та зерна і багато інших корисних речей. А дівчатка в селищі започаткували моду. Райдужні легенькі накидки і бігають в них, як метелики. Мисливці вийшли на світанку. Нічого цікавого в лісі вони не зустріли. У ті дні всі ще жили пам'яттю про дивний похід до перевалу. І тому мовчазний казик був на себе не схожий. Він замучив Діка запитаннями. Він тихо й легко крокував поруч, не дивлячись під ноги, перестрибував через живе коріння, інколи нахилявся, щоб накрити твердою долонею солодкий гриб і кинути, не задумуючись до рота. Інколи стрілою кидався у бік, аби принюхатися до сліду. Але одразу ж повертався з наступним запитанням Він весь із заліза зі сплаву. І більший за наше селище. «Як наша огорожа? Ні, більший. І круглий?» «Магулі, ти вже питався!» Дік не любив розмовляти в лісі. В лісі далеко чути. В лісі самому потрібно слухати. Казика такі зауваження не бентежили. Він все одно чув краще за будь-якого звіра. «Я ще спитаю», – вперто казав казик. «Мені подобається запитувати. Наступного літа візьмеш мене на полюс?» «Обов'язково, якщо ти будеш добре поводитися». Казик фиркнув. Він поводився так, як вважав за потрібне. Я хочу полетіти до зірок, признався казик. Зірки значно більші, ніж наш ліс, ніж уся ця земля. Ти знаєш, куди я поїду, коли ми повернемося на землю? Я поїду в Індію. Чому? – здивувався дік. Так, казик раптом знітився. Хочу. Деякий час вони йшли мовчки. Я би залишився тут, несподівано сказав дік. Він ніколи нікому не казав про це. Казик мовчав. Раптом він розбігся, вистрибнув низьку горизонтальну гіляку, дотягнувся до горіхового гнізда і, зірвавши його, кинув у мішок. «Ввечері підсмажимо», – сказав він, зістрибуючи на землю. Дік насупився. Він був незадоволений собою. Це він мав би побачити гніздо горіхів. Для діка ліс був полем бою, на якому він завжди намагався перемагати. В лісі чатувала постійна небезпека, яку потрібно було подолати чи обійти. В лісі ховалася здобич, яку треба було наздогнати, хижаки або смертельні тварюки, яких або ти, або вони вб'ють тебе. Для казика ліс був домівкою, навіть більшою домівкою, ніж селище. Бо саме існування селища було чужим для цього світу. І ліс примирився з ним лише тому, що люди виявилися мудрішими і хитрішими. Ліс для казика був зрозумілий і тому не страшний. Він не боровся з ворогами. Якщо він був сильніший, то відганяв суперника. І відступав дорогу тому, хто був сильніший за нього. Але й особливої любові до лісу він не відчував, як і не відчував будь-яких почуттів до повітря чи води. Всі його почуття, думки, надії були пов'язані з тим світом, який оживав у розповідях дорослих, у пам'яті Лузі і Старого. Той світ – світ зірок і космічних кораблів. Світ, у якому його чекала земля – був йому формально відомий краще, ніж будь-кому в селищі. Тільки про це ніхто не згадувався тому що казик запам'ятав все, що говорив про землю старий, все, що чув із розмов дорослих. Він знав, яка висота Евересту і коли жив Олександр Македонський, атомну вагу усіх мінералів і довжину Брахмапутри. Його дитяча голова була переповнена цифрами і фактами, які не мали жодного стосунку до сірого світу селища. Особливо його полонила історія. Мільйони поколінь, кожне з яких жило, воювало, будувало, змінюючи одне одного на землі. Мільярди людей і безмір подій, пов'язаних з складністю взаємин, перетворювали ліс і селище в якусь абстракцію, на кшталт нудного сну, який треба перетерпіти. «Я цілий рік ходитиму в музеї», – казав він собі. «Я знаю, як вони називаються. Ермітаж, Лондонський музей, Прадо, Пергамон». Але про це він нікому не казав. Навіщо говорити? Коли влітку Мар'яна, Дік з Олегом і Томас Хінд пішли до перевалу, казик подумки пройшов з ними весь шлях по горах. І задовго до того, як вони повернулися, він перестав їсти, спати. Він слухав. Слухав, коли вони повернуться. Саме він зустрів їх кілометрів за десять від селища, коли вони з останніх сил тягнули болотом саморобні санки, завантажені цінностями з корабля. Він випитав кожного, зокрема, тихо і наполегливо про те, що вони бачили на кораблі. Він знав, що треба чекати наступного літа, щоби повернутися на полюс. І три роки видалися йому короткими. мине зима, Олег із Сергійовим здогадаються, як підремонтувати зв'язок, налаштують радіо. І тоді земля прийшла допомогу. Коли стемніло, а стемніло о четвертій, дік з Казиком зупинилися на ночівлю в гаю Смердючок. Лісові звірі уникають таких місць, але якщо потерпіти, то до запаху можна звикнути. Наступного ранку Дік з Казиком знайшли стадо мустангів. Нечутно підповзли до них і вибірково вбили кілька старих самців. Дік стріляв з арбалета. Бластер з корабля він носив з собою, але не користувався ним, шкодував заряд. Казик убив лише одного мустанга. Його завдання на полюванні було іншим. Він гнав самців на Діка так, щоб вони не змогли полетіти. Убив він ножем, який йому зробив Сергіїв. Він зробив ножі усім мешканцям селища з металевої драбини, яку притягнули з полюса. Дік залишився обіловати мустангів. Вирізати міхур, не пошкодивши його, коп'ютка робота не для хлопця. Казик не всидів на місці. Він пішов униз берегом річки. Подивитися, чи немає там равликів. З їхніх раковин можна було виготовити чудові скрибачки і блюдце. Жінки селища тільки подякують. Казик пройшов метрів триста. Він думав про чарівну країну, Індію, де молодою дівчиною жила Луїза. Він входив у ворота міста з казковою назвою Хайдара-Бат. І раптом він почув удар. Щось промайнуло перед очима. І наступної миті казик помітив, що стоїть посеред озерця, якого тільки що не було. Озерце було чітко округлим, зо три метри в діаметрі, завглибшки 2-3 сантиметри, не більше. Трава і камінці визирали з води. Воно було абсолютно гладеньким і відбивало затягнуте хмарами фіолетове небо. Так, наче зверху впала величезна крапля. Казик зацепенів. Як справжній меськанець лісу, він не любив несподіванок. Ліс нашорошився і мовчав. Казик хотів відступити і почав обережно піднімати ногу. Але рідина тримала його за черевики, зшиті з ріб'ячої шкіри, на очах тверділа, перетворюючись на скло. Казик стривожився і свиснув, кличучи на допомогу діка. Він не збагнув, що зайшов надто далеко, і дік його не почує. Тоді він знову зацепенів, роздумуючи, що робити. Раптом щільно стіна листя зашили стіла, і з неї поволі виповзла тварюка, схожа на краба, з якого взяли панцир і попереду причепили хобот. Тварюка була невідома казику і не мала назви, але від неї відділо небезпекою, і він назвав її гадом. З боків хобота, нижче безтямних олов'яних очей, у гада були отвори, затягнуті мембранами. Мембран ле тримтіли, і казик інтуїтивно зрозумів, що йому треба остерігатися саме їх. Тому, коли мембрани відкрилися і з отворів метнулося два постріли клейкової жовтої рідини, казик вже був до цього готовий. І хоча його ноги були прикуті до затверділої калюжі, вивернувся і присів. Рідина з гучким плюскотом вдарилася по калюжі і потекла по ній, як вода по кризі. Гат дуже здивувався, що промахнувся він не звик до такої поведінки жертви. Гат повів головою, підняв хобот до неба, затупотів тонкими непевними ногами. Він обурився. Казик навіть усміхнувся, коли побачив, як гад затулив отвори мембранами і почав роздуватися, пухнути, тужитися. Потім знову відкрив мембрани, але замість пружних струменів з отворів вилилися тільки дві жалюгідні сівочки. Гат сів на задні лапи, напевно, зібрався чекати і думати якщо у нього, звичайно, було чим думати. Казику потрібно було вирішити проблему, як врятуватися з пастки. Затверділий клей стис ноги. Вже було зрозуміло, чоботи пропали. Казик почав витягати ноги з чобіт. Тепер потрібно було стрибнути ліворуч метрів на півтора, намагаючись не доторкнутися голими ступнями до клею. Оглядаючи казика, гад розхвилювався. Він помацав кігтем передньої лапи клей і, зрозумівши, що він ще не засох, і жертву голими лапами не візьмеш, відійшов поволі та невпевнено тупцював навколо паски, відшукуючи місце, звідки можна дотягнутися до казика хоботом. Казик стрибнув подалі від гада так, щоби впасти на руки і підтягнути до себе ноги. Стрибок майже вдався, але права нога голою п'ятою потрапила на краєчок клеєного озера, і ногу гостро обпекло. Намагаючись відірвати ногу, казик закричав так, що чути було, напевно, в селищі. Гад, зрозумівши, що муха нарешті попалася, швиденько поспішив до казика. Вигнувшись, казик витягнув ніж і хотів було метнути його в гада, але зрозумів, що основне зараз – звільнити ногу, бо невідомо, чи допоможе ніж подолати цю тварюку. Казик швидкими рухами намагався зрізати шарклею, але ніж тільки ковзав слизькою поверхнею, і тоді, відчуваючи, як тягнеться до нього хобот гада, казик полиснув себе поступній. Промахнувся і підняв ніж, щоб поцілити в хобот, який вже дотягнувся до нього, обдавши холодним кислим смородом. У цю мить дік вистрілив у гада з бластера. Дік не чув свисту, але почув крик про допомогу, і коли прибіг, злякався за казика. Він стріляв, доки гад не перетворився на чорну тушу. Ноги його розсипалися, як гілки після бурі. Пахло озоном. Казик здивовано подивився на кубку попелу і сказав. «Навіщо ж так? Пістолета шкода». Він ніколи ще не бачив дії бластера, але знав, що заряди слід берегти. «Дурню!» – сказав дік. «Він би тебе висмактав!» «Хто лісом ходить за держі носа? Він Індію зібрався!» Казик промовчав. Йому вдалося відірвати ступню від клею. Текла кров. Він поліз у торбину за бальзамом. Потім сказав. і шкода!» Ногу натерли бальзамом і перев'язали, і казик доїхав до селища на плечах діка. Дікові було важко. Він тягнув ще й мішок із міхурами мюстангів, але дік був сильний, і всі про це знали. Тому він терпів. Казик теж мовчав, хоч нога боліла, і потім в селищі він два тижні стрибав на одній нозі. Пригода з Казиком стала причиною важливих подій. Першим поштовхом до них стали слова Казика. Він тоді сидів на ліжку і дивився, як його прийомна мати шиї йому чоботи. Ще вранці Вайткус приніс квій. Він вирізав заготовки з греб'ячої шкіри, і тітка Луїза зшивала їх. Праця була первісною, хоча Мар'яна принесла з полюса справжні голки. Ниток вона там не знайшла. Тому в селищі, як і раніше, використовували стеблини водоростей. Вони були досить товстими, і їх весь час доводилося зв'язувати. Вони були занадто короткі. Луїза, як завжди, бурчала, бо ненавиділа шити. На шиття в селищі витрачали занадто багато часу. Казик подивився на неї, а потім сказав. Коли видержую, піду в ліс і притягну цього гада. Якого гада, навіщо? не зрозуміла Луїза. Щоби шити. А чому твій гад має шити? Ти не розумієш, пояснював Казик. Він не буде шити. Він буде клеїти. Луїза не звернула уваги на слова казика, але він був людиною наполегливою. Як тільки він піднявся з ліжка, одразу ж підійшов до старого і попросив у нього зайву сітку. Старий ловив сітками рибу в озерцях за болотами. Сітки часто дерлися, і старий, який плів сітки сотнями, вибрав найміцнішу, найбільшу, і навіть згодився брати участь у полюванні на гада. Ще в похід пішли Фуміко, зведена сестра Казика, і старший з дітей Вайткуса, Добряк Петрас, ну і, звичайно, дік. Три дні вони мандрували чагарниками, доки не відшукали гада, котрий плює клеєм. Дік роздражнив його, і гад виплюнув увесь запас клею. Потім накрити його сіткою і дотягнути до селища було за виграшки. Головне – не обламати йому ніг. Гадові зробили клітку, годували його храбаками і равликами. Він добре почувався, обмотав клітку зсередини павутиною і вважав її своїм помешканням. Він був тупим і повільним. Ну а щодо зовнішності, в звикли і до страшніших. Гада назвали чистоплюєм. Можна було, звичайно, назвати чистоплює крабом чи павуком, але ці імена вже дісталися іншим істотам. Старий давно зауважив, що поступово земна мова змінюється, пристосовується до нової дійсності. Словниковий запас дітей збагачувався лише через мовлення жменьки дорослих. Решті цієї планети просто мовчали. Тому мова неминуче збіднювалася, незважаючи на те – що старий у школі примушував учнів вивчати вірші на пам'ять, які він пам'ятав. А якщо не пам'ятав, то кликав інших дорослих, і вони згадували тексти разом. «Добре дитині на землі», – казав старий. Батьки тільки нарікають, скільки зайвих слів він нахапався в школі чи на вулиці, дивлячись телевізор або мандруючи. Бо ж земна дитина – щаслива людина. У неї надмір інформації, яка лється на неї з усіх боків. І вся вона вбрана в слово. А що в нас? Жменька дорослих, які обходяться тисячою слів. Олег не погоджувався зі старим. Він вважав, що мова нового покоління не так вже й бідніша є. Просто вона змінюється. Тому що діти часто мусять знаходити слова для явищ і речей, які невідомі чи не цікаві дорослим. Їм доводиться не тільки самотужки придумувати слова, але й вкладати у старі новий зміст. Якось Олег чув через перегородку, як шестирічний Нік Вайткус виправдовувався перед старим, що запізнився на урок. «Я три ягідинки прийняв на ложку», – сказав він, – «на нігодь глибше за Арніка». «Іди, сідай», – промовив старий, зробивши вигляд, ніби зрозумів. Але не зрозумів. А для Олега ця фраза була наповнена змістом. Її не потрібно було розшифровувати – Достатньо зануритися у світ хлопчиків селища, про який старий, щоб він не казав, мав лише приблизне уявлення. А справа була така. Якось минулого літа на яблуні, що виросли біля паркану, напали ягідки. Це були ліниві червоні мушки, які висіли на гілках і повільно вгризалися в кору. Вайткус намагався знищити їх, поливав яблуні розчином, схожим на вапно, навіть розбавленою шакалячою отрутою. Однак нічого не допомагало. Вони були живучі та вперті. А потім одного чудового дня ягідки зникли. Дорослі нічого не помітили, а Вайтку спалешено зітхнув. Великі, солодкі плоди дерев були джерелом вітамінів у зимку. Та хлопчаки знали, що ягідки нікуди не зникли, а перетворилися на гострі блакитні шпичачки, які закопалися у землю біля паркану, щоб перечекати зиму. Діти називали ці шпичачки ягідками – а дорослі ніякого генетичного зв'язку між ягодами і ягідинками не бачили. Ці шпичачки мали дивну здатність. Якщо хтось з живих істот проходив біля паркану, шпичаки вистрибували із землі, намагаючись залізти в шкіру, аби залишити в ній мікроскопічне зернятко. Воно розчинялося в людській крові та не було шкідливе, але було боляче. Хлопчики вигадали гру. Вони знімали сандалі, підошви яких Сергій вробив з твердої каури лісових кокосів, і які на дитячій мові називалися ложками, і дратували ними шпичаків. Ті кидалися на теплі підошви і встромлялися в них. Вигравав той, хто набирав найбільше шпичаків, і чиї шпичаки встромлялися в підошву найглибше. Гра була захопливою, але небезпечною, бо шпичак міг поранити руку. Отож, загадкова фраза Ніка означала лише те, що він грав з Арнісом, підставляючи підошву і переміг. Ім'я «Чистоплює» придумала Ірина, мати Олега, і його відразу усі прийняли. Тільки з однією поправкою – клей «Чистоплює» дорослі називали, як і належить, клеєм, а діти, зрозуміло, плюєм. Поява «Чистоплює» насправді полегшила життя кравців, особливо після двох винаходів Вайткуса. Він виявив, що клей «Чистоплює» твердне повільніше, якщо його змішати зі слиною, яка виділялася з хобота а Сергіїв здогадався, як можна із сухого клею виточувати на такарному станку тарілки та гарнятка. Коли ж змішати клей з фарбою, яку можна добути з кольорових глин біля болота, то посуд стає різнокольоровим і дуже гарним. Назиму чистоплюй задрімав і майже нічого не їв, і клей від нього було важко випросити. Добре ще, що Вайкус здогадався зробити запас клею на зиму в закритих посудинах. Навесні чистоплю прокинувся, почав хвилюватися, крутитися у кліці і плюватися, як і минулого року. Безконечна відлига принесла нежить, бронхіти, загострення ревматизму. Мати лежала з радикулітом, і Олегові довелося самотужки підігрівати кашу і юшку. Олег вже переконався, що ліки діють вибірково. Ті, хто в них вірить, виліковуються, а хто не вірить, продовжують хворіти. Щоправда, він не мав на увазі справжні ліки, які приніс з корабля. Але ті ліки були від справжніх хвороб, від яких колись помирали люди. Від зараження крові, запалення легенів. Корабельних ліків було обмаль, їх берегли. Яглівайтку стримала їх у спеціальному ящику. У матері був цілий запас усіляких дерев'яних посудин, де вона зберігала ліки із сушених трав. Ось і зараз. Хоча Олег був дуже голодний, він перш за все розігрів воду і зробив пекучу мазь для розтирань. У хатині було майже зовсім темно. Горів тільки каганець на столі. Мати лежала вкрита шкурами. Вона сказала. «Ти поїж, я потерплю. Я весь день терпіла. Сиділа одна в і терпіла. Я думала, ти раніше прийдеш». «Зараз, мамо», – сказав Олег, – «зараз настоїться, і я тебе розітру». «Ні, ти їж», – відповіла мати. «Ти тепер потрібна людина. Від тебе багато залежить і взагалі. Ти перемучений, блідий, схуд». «Я потерплю, ти не хвилюйся. Зі мною нічого не станеться. Це просто радикуліт. Від цього ще ніхто не помирав». За стіною у старого щось впало. Їм давно вже можна було роз'їхатися, побудувати новий дім або старому перебратися у порожній будинок напроти вайткусів. Але вони звикли жити разом, старий Ірина і Олег. Вони не були однією сім'єю, але часто їли разом. Старий з Іриною любили на самоті довго розмовляти, Старий став дуже балакучий. Він майже весь час говорив. Йому важко було мовчати. Можливо, він і вів уроки в школі саме через це. А мати сердилася і скаржилася на життя. У неї залишився тільки страх за Олега, аби він не впав, не захворів, тільки б його не втратити. Олегові скоро 20. Він доросла людина. Він цілі дні проводить в майстерні Сергієва. Вони роблять потрібні для селища речі. І ще повсякчас навчаються з допомогою довідників які Олег приволік з полюса. У них одна ідея – налагодити зв'язок. Тоді можна буде з полюса повідомити на землю, де люди, котрі вціліли. Скільки років селище живе надією повернутися на землю? Але раніше надія була боязкою і абстрактною, а тепер вона стала реальною. Матір Олега повторювала, що коли зв'язок не змогли відремонтувати спеціалісти, інженери, які вижили після катастрофи корабля – то що може зробити хлопчисько та старий інвалід? Насправді вона боялася, що Олего доведеться знову йти до перевалу, де лежить розбитий полюс. Якось Олегу вдалося повернутися, а вдруге йому навряд чи поталанить. Але ж хіба краще прожити все життя у цьому смердючому селищі серед каракатець і мух, коли поряд громадиться страшний ліс, сповнений чудовиськ та вбивць? Ні, вона не знала, що гірше, все було гірше. Олег приніс мась. Він все-таки гарний хлопчина. Добрий, найкращий у селищі. Він дуже подорослишав за цю зиму. Як би батько зрадів, що вона виховала такого сина. Олег розтер матері спину. Дотик пекучої речовини був приємним, оскільки він означав життя. Її тіло ще живе і відчуває себе. А в сина жорсткі теплі долоні, і він вміє розтирати спину. Він стільки разів робив це упродовж останніх років. Це велике щастя, що є у світі руки, які можуть робити тобі добро». Ірина тихо заплакала від несподіваної радості, а з-за перегородки почувся голос старого. «Тобі допомогти, Олеже?» «Ні, дякую», – відповів Олег. «А ви приходьте, я вже суп підігрів. Ми з вами пообідаємо». «Дякую, я не голодний», – відповів старий. Ірина крізь сльози посміхнулася. «Почула». У неї був добрий слух, як старий почав збиратися в гості. Помив свою миску, потім почав переодягатися. Він любив ходити в гості, навіть якщо це була сусідня кімната за перегородкою. Вони сіли за стіл у трьох. Ірині стало легше, у неї покращав настрій. Вона вірила в пекучий відвар, і тому він їй допомагав. Старий приніс до супу сушені горіхів. Він сам збирав їх і сам сушив на пательні. Він одягнув нову куртку. В неї був тільки один рукав. Олег інколи дивувався, як людина може обходитися без руки. Майже все старий робив так, наче не був інвалідом. «Коли наступного разу підеш на корабель», – сказав він спостерігаючи, як Олег наливає суп, – «обов'язково принеси багато паперу». «Це була величезна помилка, що ти взяв так мало паперу». «Я знаю. Цей докір Олег чув уже не раз». «Доки паперу у нас не було зовсім», – продовжував старий. «Ми чудово без нього обходилися. А ми влаштували справжній паперовий банкет. Я сам винний. Я навіть дітям в школі давав листки, щоб вони писали твори. Але чи можна мені за це дорікати?» «Ні, не можна», – погодилася Ірина. «Я тебе розумію». «А Лінда Хінд написала цілу поему про Томаса», – сказав Олег. «Людство звикло передавати паперу свої думки, і тому мікроплівки та відеокамери не змогли замінити папір». «На землі в мене є непогана бібліотека зі справжніх книг, і вона нікого не дивує. Тому ти обов'язково принеси папір. Сила білого аркуша, на якому людина викладає свої думки або образи, якими вона живе, неймовірна. Та й діти будуть вчитися зовсім інакше». «До літа ще жити та жити», – сказала мати. Вона сиділа прямо і нерухомо, аби не змінювати позу, у якій їй не діймав біль. Мене дивує, як ви всі, дорослі люди, бігаєте тепер до Олега. Про це не забудь, це принеси. І якщо би я міг дійти до корабля, сказав старий, я би краще за Олега заметикував, що потрібно взяти. У мене досвід. А у мене інтуїція, сказав Олег ліниво. Від гарячого супу тягнули на сон. Вони сьогодні закінчили робити металеві частини до млина, щоб навесні поставити його на річці. Через цей млин Олег пропускав заняття з електроніки. Тільки перед сном він встигав прочитати параграф у підручнику і вранці перед роботою переказував його Сергієву. Наступного разу, сказав Олег, принесемо з корабля цілий віз усякого добра. Я ж не думав, що все так ж скоро щезне. Воно не щезла, воно розійшлося на потреби селища, заперечив старий. І майже половина пішли до Еглі й Сергієва, сказала мати, і не зрозуміло було, чи задоволена вона, чи засуджує Еглі та Сергієва. «Ще пак, сказав Олег, – «у Сергійова майстерня, він все робить, а Еглі лікує». «Я їй навіть мікроскоп віддав, тимчасово», – сказав старий, – «він знав, що зробив правильно». У селищі все було спільне, інакше тут би ніхто не вижив, але були приватні речі, досить багато речей. Дзеркало в Мар'яни, мікроскоп у старого, книга Анна Кареніна у матері, не кажучи вже про одяг чи посуд. Через те, що були приватні речі, інколи траплялися казуси. Наприклад, дзеркало було тільки у Мар'яни. Його знайшов на кораблі Олег, кишенькове, кругле люстерко. А потім вже на зворотньому шляху подарував його дівчині. Дзеркало справило величезний вплив на життя селища. Раніше люди себе не бачили, інших бачили, а себе ні. Хіба тільки у калюжі або у плівці вікна? А дзеркало сказало людям правду і найчастіше сумну правду. Адже дорослі пам'ятали себе відтоді, коли було багато дзеркал. А тут вони побачили, як змінилися, постаріли, пострашнішали. Молоді взагалі ніколи себе не бачили. А тепер слід було хоч якось зрозуміти, хто ти. Мар'яна, наприклад, думку про себе змінила на гіршу. Коли вона побачила в дзеркальці обвітрене широке обличчя із запалими щічками, з гострим підборіддям і потрісканими губами, усе в синіх цятках від поля і дві великі шрами на шиї, то зрозуміла, що вона потворна і ніколи нікому не зможе сподобатися. Вона навіть не побачила своїх великих сірих очей, довгих чорних вій, пишного волосся, обрізаного коротко і не дуже рівно. А ось Ліз, навпаки, вирішила за допомогою дзеркала, що вона дуже гарна, майже як Анна Кареніна. Вона почала носити косу, а потім чорною сажею підвела собі брови, аби стати ще гарнішою. Саме Ліз вкрала у Мар'яни дзеркало. Вона просто не могла без нього жити. Мар'яна давала дзеркало іншим, а охочих подивитися в нього було багато. Ліс сказала, що дзеркало загубилося. Усі сумували, а через два дні сліпа Христина, яка жила з ліс, загостреним слухом вловила, що ліс дивиться у дзеркало. Вона почала бити ліс сухими куличками і плакати від образи, що ліз така погана. А потім примусила віднести дзеркало Мар'яні і в усьому зізнатися – Ліс дзеркало віднесла і сказала, що знайшла його під ліжком. Наступного дня Христина, яка сиділа біля своїх дверей, окликнула Мар'яну, яка сама йшла поруч. «Ліс, повернула тобі дзеркальце?» «Дякую, так». І сказала, що вона навмисно не хотіла його повертати. Після короткої паузи Мар'яна промовчала і відповіла. «Так, сказала». Христина зрозуміла, що Ліс нічого не сказала, але про це більше ніхто не говорив. Олег поклав усім каші. Старий посипав кашу горішками. Олег приніс солодкий сироп. Цьогорічний сироп був дуже смачний, бо Вайкос додавав у нього яблука. Хочу вірити, сказав Олег, що ми відремонтуємо зв'язок, і тоді не доведеться тягнути звідти речі. Як згадаю зараз, чого нам вартувало дотягти ті санки до селища померти можна. Ми повинні передбачити усі варіанти, розмірковував старий. «Зрозуміло, що рано чи пізно нас знайдуть, але ми повинні бути готовими до найгіршого». «Ми завжди готові до найгіршого, гірше нікуди», – сказала Ірина. «Не залікайся», – сухо посміхнувся старий. «Шкода, що планетарні катери розбилися», – мовив Олег. «А всюди ходи горами не пройдуть. Але я думаю, якщо зв'язок не відновиться, ми з Сергійовим запустимо планетарний катер». «Було би добре», – сказав старий. Але для цього доведеться здійснити кілька переходів до корабля. «Можливо, – припустив Олег, – ми з Сергієвим про це не думали. Двоє чи троє людей залишиться на кораблі зимувати». «Це виключено! – відрізала матір. – Я ніколи цього не дозволю!» «За умови, що там буде тепло і світло. Температура на перевалі взимку опускається до 60 градусів морозу, – попередив старий. Не тіш себе пустопорожніми мріями. Я конкретний у своїх запитах». Пачку паперу, ось і все. Якби хоч якийсь транспорт, зітхнув Олег, наливаючи сироп у кашу. Хоч би якийсь маленький літачок. Ми змушені пройти важким шляхом, який людство вже подолало, відповів серйозно старий. Спочатку придумаємо колесо. Колесо нам майже ні до чого, відповів Олег. У лісі немає доріг. Ось було би два селища. Колесо вже придумали. І в нас є віз, сказав старий. Тепер слід подумати над паровою машиною. «Ми з Сергієвим зробимо котел», – похвалився Олег. «Ми вже придумали. Склею». «Після парового котла ми зробимо повітряну кулю», – всміхнувся старий. «Я думав про повітряну кулю», – сказав Олег. «Я багато думав про неї. Чому б нам не полетіти на повітряній кулі?» «Тобі говорить людина, яка ніколи не робила повітряної кулі», – сказав старий. «Для того, аби підняти в повітря, бодай, одну людину, куля повинна бути величезною». «А наскільки величезною?» «Метрів тридцять заввишки. Все можна підрахувати. І ще одне. Куля наповнюється гелієм чи водним. Де ти їх візьмеш?» «Ви ж самі розповідали, що брати Монгол... Монгольф'є. Брати Монгольф'є піднімалися на кулі, наповнені гарячим повітрям». Олег підійшов до пічки і підкинув поліно. Воно відразу загорілося гарячим голубим полум'ям. Вогники танцювали на обличчях. У них був спеціальний пальник і паливо. «Яке?» – поцікавився Олег. «У всякому випадку не дрова». «Я приляжу, допоможи мені, Олеже», – попросила мати. Старий підійшов до матері першим, він уклав її в ліжко. «З щось можна придумати», – сказав Олег, дивлячись на полум'я. «І пальник ми зробимо». «Ти серйозно це говориш?» «Абсолютно серйозно», – сказав Олег. «Якщо піднятися до перевалу на повітряній кулі, це буде величезна економія часу і сили. Хоч би піднятися». А може й спуститися, чи зробити дві кулі, три, одна для людей, друга вантажна. — Оближ цю маячню, — злякалася мати, — ще полетиш і розіб'єшся. — Не бійся, Ірино, — відповів старий, — це тільки мрія. — Зробимо, — наполягав Олег. Він повернувся і швидко вийшов з хатинки. — Вдягнися, — крикнула на вздогін мати, але він не чув. На дворі було холодно, пішов дрібний сніг, мокрий, круп'яний. Крупинки збивали калюжі і котилися по слизькій землі. Зірвався вітер, північний згір. Було темно, тільки тьм'яно. Через крупу світив погойдучий сліхтар біля воріт. Його світло падало на панцир кози, яка був біля частоколу. Чекала кавалера. Олег перестрибнув калюжу і навскоси через дорогу підбіг до будинку Сергієва. Крізь вікно, затягнуте мустанговою клівкою, пробивалося слабке світло каганця. Олег постукав і відразу ж зайшов, зачинивши за собою двері, щоб не випускати тепло. "Сергієв, вибач», – сказав Олег з порога, – «у мене ідея». Господар сидів за столом і пив чай, окріп із сушеною травою. Навпроти нього сиділа Лінда Хінд, вдова Томаса. Мар'яна в торці стола, чаклувала в напівтемряві, пересладавши мисочки із сушеним зіллям. «Сідай», – сказав Сергіїв. Лінда привіталась також, хоча вони вже бачилися сьогодні разів п'ять. До того ж, Лінда приносила Сергіїву поїсти в майстерню. Останнім часом вона частенько гостювала тут, і ніхто цьому не дивувався. Всі гадали, що вона переїде до Сергіїва жити. Мати Олега навіть говорила, швидше би, чого вони чекають. Лінді вкрай важко без чоловіка. Двоє дітей. Вона ж би знала, що таке жіноча самотність. Я вирішив зробити повітряну кулю, зронив Олег. «Навіщо?» – запитав Сергіїв. Він був найсильнішим та надійним чоловіком у селищі, ніби ватажком цієї маленької людської зграї. У нього лише бракувало двох пальців на правій руці. З Мар'яною у них були подібні тільки очі, в обох сірі, світлі, з довгими густими віями. Але обличчя Сергієва було квадратним, важким і, напевно, негарним, якщо подивитися на нього чужими очима. Проте на обличчі був спокій, і йому можна було вірити. Раніше кумиром для Олега був старий, який все знав, який був учителем. Але після повернення з гір Олег все більше прив'язувався до Сергієва. Той був не тільки вчителем. Він був майстром, і в них з Олегом була спільна справа. «Ми зробимо велику повітряну кулю», – промовив Олег, – «і на ній полетимо до корабля, розумієш?» «Ти все ж таки присядь. Мар'янко, приготуй гостеві чай». «Я вже напився», – сказав Олег, але присів. Лінда звелася і промовила, що їй час йти, бо діти бояться і не сплять. Олегу завжди видавалося, що Лінда холодна до нього, оскільки саме через нього загинув в горах її чоловік. І вона не може йому цього пробачити. Олегові хотілося підійти до неї і сказати, що він не винен, він нічого не пам'ятає, бо його вкусила снігова блоха. Але Олег так і не наважився підійти до Лінди, яка за одну ніч посивіла, коли дізналася, що Томас загинув. Сергіїв провів поглядом Лінду, і Мар'яна теж подивилася у слід жінці. Олег вирішив, що дівчина не хоче, щоб на місці її матері, яка загинула дуже давно, тут мешкала Лінда, хоча всі знають, що Лінда тиха і добра. «Продовжуй», – перервав думки Олега Сергіїв. «Якщо зробити велику повітряну кулю і дочекатися доброго вітру, можна піднятися на ній гори. Навіть долетіти до полюса, уявляєш, яка це економія?» «Цікаво». Сказав Сергіїв, який ніколи не сперечався, поки сам для себе не вирішить проблему. Велика повітряна куля, і якщо дочекатися зворотного вітру, то на ній можна повернутися назад. І за літо злітати на корабель зо п'ять разів. Розумієш? П'ять разів! Сергіїв уривчасто розсміявся, ніби зайшовся кашлем. Саме п'ять? Саме. Олегу здалося, що він знайшов спільника, і якщо це так, то вважай, куля знялася у небо. «Можна я думатиму в голос?» – запитав Сергіїв. «Не треба», – хотів відповісти Олег. «Зараз все пропаде. Сергіїв не старить, який міркує поверхово. Сергіїв зараз знайде справді слабкі місця». «Якщо б ми зробили кулю, – почав Сергіїв, – і вона би полетіла, це було би добре. Але, по-перше, куля не керована. Припустимо, ми піднімаємося повітря, вітер попутний і ми летимо до гір». Потім вітер міняється і нас несе до снігових хребтів, де ніхто з нас не бував. Ми розбиваємося і гинемо. Чи опускаємося і не знаходимо дороги назад? Як ми накажемо вітру занести нас у потрібну долину? Олег подивився на Мар'яну. Вона підсунула до нього чашку з чаєм. Мар'яна була за нього. Олег раптом відчув себе, як на екзамені. Минулого року старий влаштував їм, йому, Мар'ян і Діку, екзамени бо вони стали дорослими і закінчували школу. Це були урочисті екзамени. Усі мешканці селища, навіть маленькі діти, зібралися разом поруч зі стовпами, де були позначені дні, місяці та роки. Старий та інші члени комісії, Вайткус і тітка Луїза, задавали питання. Олегові чомусь діставалися складніші запитання, аніж Мар'яні та Дікові. Він був трохи ображений на старого за таку несправедливість і тільки згодом зрозумів, що саме в цьому і була справедливість. Старий приготував кожному ті запитання, на які той міг відповісти. Тоді в Олега було таке відчуття, як і зараз. Він весь внутрішньо зібрався, наче був на полюванні, коли на тебе нападає шакал. І всі думки ясні і точні. Якщо вітер раптово зміниться, відповів Олег швидко, то в кулі потрібно зробити такий пристрій, щоб вона відразу змогла приземлитися. І вона не зможе відлетіти далеко в інший бік а ми далі підемо пішки або чекатимемо по отпутного вітру. «Розумно», – кивнув Сергіїв, – «за умови, що опускатися будемо на рівному місці, а не над скелями». «Нам би тільки перелетіти хребет, а далі скель немає», – сказав Олег, – «там рівнина». «А ти візьмеш мене з собою?» – запитала Мар'яна, втупившись в Олега. Вона завжди так дивилася в очі людини, з якою говорила, і тому багато хто почувався незручно». Як правило, люди не дивляться в очі, коли говорять з тобою. «Не знаю», – відповів Олег. «Інший бік проблеми», – сказав Сергіїв. «Полягає в тому, як зробити кулю. Я поки що не знаю, як її зробити». «Я також не знаю, але придумаю. Вона повинна бути великою. Де ми знайдемо таку тканину?» «А якщо зв'язати докупи багато міхорів мустангів?» – припустила Мар'яна. «Буде гроно повітряних куляк?» «Ні», – заперечив Сергіїв. Кульки залишаться лежати на землі, адже мустанг наповнює їх гарячим